Kihallgatáson, a dalai lámánál Elérkezett második Lászai új évem. Ezúttal kezdettől fogva részt vettem az ünnepségeken. Tízezrek jöttek megint a városba, és egész Lásza egy menekült táborhoz hasonlított. Az idén a tűz disznó évének kezdetét ünnepelték, és a szertartások pompája semmiben sem maradt el a múlt évé mögött. Engem különösen azok a rendezvények érdekeltek, amelyeket tavaly a betegségem miatt mulasztottam el. Erről az ünnepről egy kép máig megmaradt az emlékezetemben. Az ezer régi lovagi fegyverzetbe öltözött katona felvonulása. Ez a szokás egy régi történelmi eseményre nyúlik vissza. Egykor egy Mohamedán hadsereg vonult Lásza ellen, és a nehéz terepen a nyentsen tövében a sereg többször heves hóviharba került. A terület bőmpói a megfagyott katonák fegyverzetét diadalmenetben lásszába hozták, és azóta minden új évkor beöltöznek a tibeti katonák, és köszemlére teszik őket. Felvonulnak a régi lobogókkal, csörömpölnek a férfiak és a lovak páncéljai, csillognak az urdu feliratok a sisakokon, a szűk utcákban a régi elöltöltős puskák lövései visszhangoznak. Az Ódonvárosban különös ez a középkori felvonulás. Ebben a környezetben olyan valódinak hat, hogy akár valóság is lehetne, nem csak történelmi visszaemlékezés. A csapat két nemesi rangú tábornak vezetésével vonul a bárkoronát egy város széli szavattérre. Tízezrek várnak ott egy óriási tűz körül, amelynek lángjában áldozati ajándékok égnek egész rakományok vajból és mezei terményekből. A tömeg elbűvölve nézi, Mialatt szerzetesek halálfejeket és gonosz szellemek jelképes alakjait vetik a tűzbe. Közben tompa, ágyú lövések dördülnek. A katonák a beásott mozsarakból üdv adnak le minden hegycsúcsnak. Végül mindennek a tetőpontjaként az orákulum önkívületi állapotban a tűzhöz támolyog, és rövid tánc után összerogy. Ez az a jel, amely megtöri a tömeg addigi néma mozdulatlanságát. Kiabálva szinte önkívületben táncolnak, és az ilyen pillanatokban kiszámíthatatlanok. 1939-ben az egyetlen német-tibet expedíció ezen az ünnepen csak nagy nehezen tudta az életét megmenteni. Megkísérelték ugyanis, hogy az önkívületben lévő orákulumot lefilmezzék, és a tömeg kőzáporral fogadta őket. A kertek kerítésein és a háztetőkön át kellett menekülniük. Ez a reakció nem politikai gyűlöletből vagy az idegenekkel szembeni ellenszemből fakadt, hanem a szélsőségesen megnyilvánuló vallásosságból, amely hébe-hóba ilyen kitörésekhez vezethet. Nekem is nagyon kellett vigyáznom, amikor később a dalai lámának filmeztem, mert csak nem minden alkalommal ekstatikus jelenetekre került sor. Ezért nagyon büszke voltam, amikor sikerült még magamnak is néhány felvételt készítenem. Ezen az ünnepségen közölte velünk őszentsége legfelső kamarása, hogy mi is rajta vagyunk a dalai láma fogadó listáján. Bár láttuk már néhányszor a fiatal Istent, és a körmeneteknél félreérthetetlenül ránk mosolygott, mégis nagyon izgatottak voltunk, hogy végre szentől szemben láthatjuk a potalában. Éreztem, hogy ennek a meghívásnak nagy jelentősége lesz számunkra, és valóban annak az útnak a kezdetét jelentette, amely később az ifjú Isten király közvetlen közelébe vezetett. A kitűzött napon felvettük szőrmekabátunkat, megvásároltuk a városban kapható legdrágább fehér sálakat, és egy tarka tömeg kellős közepén szerzetesek nomádok és ünneplőbe öltözött asszonyok között felmentünk a kőlépcsőkön a potalához. Minél magasabbra jutottunk, annál szebb lett a város alattunk. Innen nézve érvényesültek csak igazán a szép kertek és a villaszerű házak. Az út számtalan imamalom mellett vezetett el, amelyet a járókelők folyamatos mozgásban tartottak. Aztán az egyik főkapun beléptünk a potalába. Különös védőistenekkel telefestett falu sötét folyosók vezetnek az alsó emeleteken át egy udvarba. Óriási világítóaknák torkollanak ide, 8 tíz méter mélyek és jelzik a falak roppant vastagságát. Ebből az udvarból meredek létrák vezetnek néhány emeletnyi magasba egy nyitott tetőre. Óvatosan kapaszkodunk fel egymás után. Mindenki igyekszik halkab lenni a másiknál, így az óriás szerzetes katonáknak semmi okuk sincs az ostor használatra. Fönt már sűrűn tolongó tömeg áll, mert új évkor mindenki folyamodhat az élő butha személyes áldásáért. A tetőn számos aranytetős kis épület áll. Ezek a dalai láma fogadóhelyiségei. A hívők szerzetesekkel az élen hosszú sorokban haladnak egy ajtó felé, amely előtt a szerzetes hivatalnakok éppen napi összejövetelüket tartják. Mi ketten rögtön a szerzetesek után következünk. Amikor a fogadóhelyiségbe lépünk, anyakunkat nyújtogatjuk, hogy a sok fej fölött egy pillantást vethessünk az élő buthára. Méltóságát egy pillanatra feledve ő is a nyakát nyújtogatja, hogy lássa azt a két idegent, akikről már annyit hallott. Butha ülésben, könnyedén előrehajolva ül egy drága brokátokkal borított trónuson. Órákon át kell fogadnia és megáldania az elvonuló hívőket. A trónszék lábánál pénzes zacskók és sejemtekercsek tömege hever, száz meg száz fehér sállal. Tudjuk, hogy nem szabad sálainkat személyesen átnyújtani, egy apát veszi át azokat. Hogy most előtte állunk, nem tudom megállni, hogy az etiket ellenére lopva egy pillantást nevessek az arcára. Kíváncsi fiú mosoly ragyog derű szép arcán, és áldó kezével könnyedén megérinti a fejem, ahogy azt a szerzetesekkel is teszi. Mindez nagyon gyorsan történik és a következő pillanatban már a régens valamivel alacsonyabb trónszéke előtt állunk. Kézrá tevéssel ő is áldását adja ránk, aztán egy apát piros amulett zsinort akaszt a nyakunkba, és felkérnek, hogy a párnákon foglaljunk helyet. Rist és teát szolgálnak fel, és mi a szokásoknak megfelelően néhány szemet az isteneknek szóló áldozatként a földre szórunk. Nyugodt helyünkről most nagyszerűen megfigyelhetjük, mi történik körülöttünk. Ezrek vonulnak el a fiatalisten király előtt, hogy megkapják áldását. Alázatosan meghajolnak, kinyújtják a nyelvüket, különös látvány. Senki nem meri fölemelni a tekintetét. Most egy könnyed érintés, egy bolyt helyettesíti a kézrátevést, amelyben a szerzetesek és mi részesülünk. Tekintetünkkel követjük a hosszú menetet, amely még mindig árad befelé az ajtón. Nincs itt senki, aki ne hozna magával legalább egy kis ajándékot. Aztán zarándokok érkeznek megrakott kísérők egész hadával. A kincstárnok minden ajándékot azonnal lajstromba vesz, és ha az használható, a potala háztartásába juttatja. A sok sejemsálat később eladják, vagy a versenyeken a győztesek közt osztják szét. Csak a trónszék elé helyezett pénzes zacskók maradnak az Isten király személyes tulajdonában. Ezek a potala, arany és ezüst kamráiba kerülnek, ahol évszázadok óta hatalmas mennyiségű kincsek halmozódtak fel, és öröklődnek egyik inkarnációról a másikra. De az ajándékoknál nagyobb csodálatot váltott ki belülünk az az odaadás, amely ezeknek az embereknek az arcáról sugárzott. Sokuknak életük legnagyobb pillanata ez. Ezer meg ezer kilométeren át zarándokoltak ide, a porba vetették magukat és a térdükön csúsztak, némelyek hónapokig, sőt évekig úton voltak, éjséget és hideget szenvedtek el, hogy itt áldást kapjanak. Az az automatikus mozdulat a csekély jutalomnak tűnt nekem ennyi odaadásért, és mégis mindegyikük csak úgy ragyog a boldogságtól, ha egy szerzetes hivatalnok ezen kívül még egy vékony helyem zsinort is akaszt a nyakába. Ezt a zsinort egész életükön át őrzik. Egy amuletszekrénykében vagy egy zacskóba varva állandóan magukkal hordják, és hisznek abban, hogy minden bajtól megvédi őket. A zsinór minősége a megajándékozott rangjához igazodik, de mindegyiken ott van a titokzatos három csomó. A csomózáshoz a szerzetes hivatalnokok készítik elő a zsinórokat, és csak a miniszterek és a legmagasabb rangú apátok zsinórjait csomózza személyesen a dalai láma. A helyiség kicsi, nyomasztó a levegő, mert csak fölőről kap némi fényt és oxigént. A vajlámpák szaga és a tömjén füst folytogató, és az emberekre olyan csend nehezedik, hogy csak a lépteiket lehet hallani. Bár régóta vágytunk látni az Isten királyt, és mindenképpen akadt itt elég látnivaló, Mégis föllélegeztünk, amikor véget ért a szertartás. Valószínűleg minden jelenlévő így van ezzel, kivéve az áldásra váró tömeget, mert a legmagasabb méltóságoknak órákon át állva kell az ünnepélyes aktuson részt venniük. Ez a tiszségükhöz tartozik, és különleges megtiszteltetésnek számít. Mihezst az utolsó látogató elhagyja a helyiséget, felemelkedik a helyéről a dalai láma, és vele együtt az összes jelenlévő. Szolgáitól támogatva visszavonul, miközben mi tisztelet teljesen meghajolva maradunk. Távozáskor egy szerzetes hivatalnok lép hozzánk, és mindegyikünknek egy vadonatúj, százsangos bankjegyet nyújt át. Gyálpó rimpocse, ki, sörere, mondja. Ez a nemes király ajándéka. Ez a gesztus meglepett bennünket, annál is inkább, mert megtudtuk, hogy még senkit sem ajándékoztak meg ebben a formában. Jellemző Lászára, hogy már az egész város tudott róla, mielőtt még bárkinek is elmondtuk volna. Évekig őriztük ezt a bankjegyet szerencsehozó talizmánként, és amikor Tibetet elhagytuk, el kellett ismernünk, hogy mint ilyen, bevált.